Bismillahirrahmanirrahim ve alhamdülillahi rabbil alemin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nebine Muhammed wa ala alihi wa ashabihi wa min tabiahum bi ihsan ila yawmin Sve slava i hvala pripadaju samo Allahu Jalla Vala, neka je uzvišenom Allahu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu Jalla Vala i doliko je. neka su salavati i salamina Allahu poslanika i milinika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Zasigurno najveće Allahu Jalla Vala blagodat po ovaj ummet jeste objavljivanje Kur'ani Kerima Allahovog dželavala govora to je definitivno najveća blagodat koju uživamo s njom je došla i druga i treća i mnoge blagodati međutim to je blagodat koja ostaje do sudnjega dana Muhammed sallallahu alihi wasallam također je bio posebna Allahovad dželavala blagodat međutim otišao je I sami ashabi ashabike nakon što su se uvijedili da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme preselio i dalje su plakali pa kada su bili upitani zbog čega smrt je naminovno sa pa čak i poslaniku Muhammedu alaihi salatu selam govorili su ne plačemo zbog toga ne plačemo zbog toga već zbog prekida objave više objava neće dolaziti Međutim ono što je objavljeno objava je završena tu je među nama Do nas je kako se obhodimo prema toj odjavi. Nikada ne mojmo zaboraviti da je to Allahov govor. Da knjiga koju imamo je Allahov govor. Allah je govorio njime. Naš uzvišeni gospodar iznad sedam nebesa, on je govorio ovim Kur'anom kojeg imamo priliku da čitamo. I nikada ne mojmo zaboraviti da jedan drugi govor, njegovo čitanje, nije ibadet. Nikada ne mojmo zaboraviti da ni u jednom drugom govoru nećemo naći savjete, smjernice, upustva, naredbe, zabrane kakve ćemo naći u Kur'ani Kerimu. Innehadal Kur'an jehdi li letih je akvem. Doista ovaj Kur'an upućuje sigurno jedino on pravome putu. Za svaki proučeni harv samo Ovog Allahovog govora imamo nagradu 10 cevapa za onoga koji je obični musliman, kako kaže Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, kada čovjek uradi dobro dijelo, piše mu se iz Allahove milosti deset dobrih dijela, to je za obične muslimane kada se prihvate vjere. Oni koji budu uljepšavali svoj islam, koji budu jačali svoj islam, njima se piše od 10 do sedamstotina puta, zavisno koliko budu učvrsti u islamu. I takav je slučaj samo sa Allahim dželovala govorom. Allah subhanahu wa ta'ala to i mnogo, mnogo drugo, mnogo više, dao je upravo da se posvetimo tim govorom, da shvatimo važnost to govora u našem životu. Dao nam je sve odlike. Opisao je Kur'an sa brojnim svojim osobinama. Postiće nas na učenje Kur'ana, na čitanje izučavanje Kur'ana, kako bismo shvatili Kroz Allaho uđelevala knjigu kako, u čemu da proživimo svoj život na ovom svijetu. Možda su neki već i zapamtili, skoro nema predavanja, a da ne spomenem problem postojićih prijevoda mushafa. Moram, zato što je taj kuranski ajet, ite kako bitan za nas a evo u već do sada nekoliko postojećih prijevoda on nije preveden kako treba 78. ayet sura al-baqara dakle na 12. stranici Kur'ana Kerima gdje Allah dželle alla veala kada govori o neukim ljudima kaže wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amani wa i od njih neukih ima ovaj ayet otvorite postojećih prijevod i druge ranije prijevode nije prevedeni ispravno Ne mogu se počesto kuranski ajti doslovno prevoditi, moraju se otvoriti tefsiri. Imam al-Kurtubi u svom tefsiru kaže ovdje wa minhum ummi yuna la yalmunal kitabe illa amani. Ova riječ je pogrešno prevedena. Kod nas je prevedeno jel tako? I od njih ima neukih koji ne znaju za knjigu osim gatke, koji ne znaju osim zagatke. To je pogrešan prijevod. I od neukih ima onih koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. Kaže, ima Malkurtuvi, Emanidje, množina od riječi umnije, a umnije ovdje je čitanje. Čitati. Od neukih ima onih koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. A kada govore o njoj, onda govore po pretpostavkama. Dakle, Kur'an nije objavljen samo da se čita. Jeste, Allah tu nagradu nam daje da bi nas podstatnuo da čitamo. Čitajući ćemo učiti, izučavati, proučavati, spoznavati, Allah je dželevala, naredbe, zabrane, zaključivati, donositi, jeli, pouke, uzimati pouke i raditi po tome. Ali dakle, Kur'an je objavljen da se čita, izučava, proučava. To je. Većina nas samo čitamo Kur'an. Kako kažu naši prethodnici, mnogi su uzeli Kur'an za čitanje, a ne za rad, dok su prethodnici nisu toliko čitali, ali su mnogo radili. Zato je Omer radijallahu talan rekao, gledajte onoga koji radi po Kur'anu, a ne onoga koji čita Kur'anu. Zasigurno, najveća blagodat jeste Allahova knjiga. Allah nam u toj knjizi Kur'an kerimu pojašnjava kako da provedemo svoj život na ovome svijetu uspješno, sretno da bismo na drugome svijetu da drugome svijetu također bili sretni bili uspješni i za divno čudo i to je od Allahove mudrosti i to treba da nas postakne na razmišljanje Allah subhanahu wa ta'ala to govori u najkraćim surama oporučio bi posavjetovao sve one mada manje više svi smo mi takvi koji imaju problema sa imanom da čitaju zadnji džuz Kur'ana kerima, da zastaju kod Kur'anskih ajeta Amme džuz ili đuz amme džuz Amme je džuz Kur'ana u kojem se Allah dželvala najviše obraća čovjeku direktno. U tom džuzu Allah dželvala najviše govori o drugome svijetu, najviše govori o džennetu i džahnu. U tom džuzu se nalaze, jel tako, i najkraće sure Koje su najkraće sure? Koja je najkraća sura? U tim kratkim surama ko stane, izučava, proučava, naće ogromni poruke i povuke. Najkraće sure u Kur'anu su tri sure, ili tako? Sure koje imaju po tri ajeta. To je sura En Nasr Idađa ja En Nasrullah To je sura malo kakvi nagrada. To je sura El Keuter Inna ea tajna ke El tako nije kako Mnogi uče Inna ea tajna Već inna ea tajna ke El Keuter I ona također ima tri aeta I sura El Asr Ima tri aeta Od ovih sura najkraća je koja? Najkraća je sura El Keuter Ima 3 aeta Ali ima 14 strieči, ima 42 harfa. Sura koja ima najmanje harfova je Sura El asr el Sura al Nakon nje dolazi Sura Nakon nje dolazi Sura Al-Asr. Najkraća Sura, ali kaže Imam Shafia, rahimehullahu taala da Allah nije objavio drugu suru mimo ove sure kao dokaz ljudima bila bi dovoljna da Allah subhanahu wa ta'ala nije objavio ljudima drugu suru mimo ove sure kao dokaz bila bi dovoljna. Dokaz za šta? I dovoljna za šta? Dokaz da će nastupiti sudnji dan. Dokaz da kako budeš radio na Dunjaluku, sutra ćeš požnjeti na Alhiretu isto tako. Kako uzajmiš tako će ti se i vratiti. Dokaz da će svi ljudi na sudnjem danu stradati i dokaz da će se pojedini od njih spasiti. Ova sura je dovoljna da te podstakne na činjenje dobrih dijela i da te odvrati od loših dijela. Ova sura je dovoljna da Allah nije objavio ni jednu drugu suru koja govori o sudnjem danu kako se spasiti na sudnjem danu. Ova sura bi bila dovoljna. Sura El Asroth. je 103. sura u Kur'an i Kerimu, poredosledu kur'anskih sura. Kako ste čuli, ima tri ajeta, ima 14 riječi i 68 harfova. Dobila je nazive lasr, zato što Allah dželavala odpočinje na isti načinovu suru, zaklinje se asrom. Prije ove sure volio bih Samo da uzmete ovu korist, ako Bog da večera sa ovoga predavanja biće dovoljno. Da razmišljate o vezi sura, zašto je pri ove sure došla sura Et tekathur, a poslije ove sure došla sura El Humeze. Zašto je pri ove sure došla sura Et tekathur, oni koji znaju je na pamet ili znaju prijevod, i zašto je došla sura El Humeze. Sura El Asri je mekanska sura po većini komentatora Kur'ana. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhumma objavljenoj u Mekih, pojedini komentatori poput Muđahida, Muqatila i Katade kažu da je medinska sura. Ovdje je hak sa većinom. Sura El Asri je mekanska sura. I glavna poruka ove sure jeste da nam nagovijesti da će većina, velika većina ljudi stradati na sudnjem danu neminovno. Sigurno. Pojedini će se spasiti pojedini će se spasiti pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže i ovo je bitna sura i to naši stari možda znaju zapamtili su ne znam da li je u mnogim krajevima ali u pojedinim krajevima zadržao se običaj odnosno praksa ashaba kako bilježi imam tabarani u svome dijelu od ubejdullaha ibna Hafsa da ashabi kada bi se sreli kada bi sjedili razgovarali i nakon toga htjeli se razići jedan drugome bi proučili suru El Asr jedan drugome bi proučili suru El Asr to je sunneti šeh Albanije ovaj hadis ocjenio vjerodostinjom od Trhiba zašto je sve to tako? zato što nosi u sebi brojne poruke i poluke a ova je najbitnija da se pripremaš za sudnji dan da iskoristiš svoj život svoje vrijeme na Dunjaluku najispravan način pa kaže al-wala wal asr kod nas je prevedeno tako i vremena jeste to je dakle najpreciznije značenje wal tako mi vremena međutim kažu pojedini komentatori poput mukatila da se ovdje misli što je kod nas još poznato kao asr i kindija namaz pa kažemo qatil ovdje Allah dželle vale zaklinje se i zato što je kinija namaz poseba namaz je li tako od 238. ayet u suri el Bekara dželle vale kaže hafizu al-salavati ves-salati al, kaje, al čuvajte sve namaze a posebno srednji namaz a posebno srednji namaz srednji namaz, namaz po većini komentatora Kur'ana je ikindija namaz i poznati svam brojni vjerodostojni hadisi kod imama Buharije od Bureide od Ibn Omera gdje se govori ko ostavi Kindiju toga dana sva dijela su mu dobra dijela propala ko neklanja i Kindiju namaz u danu toga dana su mu propala sva dobra dijela. od Ibn Omera kod Buharije ko neklanja i Kindiju propusti Kindiju kao da je izgubio porodicu i cijeli imetak Pa kažu, kaže Mokatilo, ovdje se misli na, jaciju, na ikindiju namaz, jer je ikindija bitna. Drugi kažu, misli se na predvečerje, od ikindije do akšama, jer je to najbolje vrijeme. I tada se zikri posebno. Međutim, najispravnije mišljenje jeste da se ovdje, Allah dželovala općenito, zaklinje vremenom, da ukaže na posebnost, važnost vremena. Jel'i tako, naročito u amme džuzu dolaze brojne zaklete, Allah se zaklinje. Jel'i tako, u šumsi, u buhaha, u kameri, u lejli, asri. Allah, pogledajmo, čime god se zaklinje sve to od izuzetne važnosti i ono zašto se zaklinje također je od posebne važnosti. Nama je dobro poznato iz našeg čistog glipog vjerovanja Da nama njegovim stvorenjima nije dozvoljeno da se zaklinjemo bilo čime do njima. Allahom Jellallah. Zaklinjanje nekim drugim ili nečim drugim je od malog širka. Da kažeš životami, a to je prisutno kod nas, kod starih nog, majke mi. Životami to je mali širk. Kažu učenjaci mali širk je veći od velikog, najvećeg velikog griha. Da ka, kažu učenjaci, ne kažem ja, života mi, majke mi je teže od bluda, teže od alkohola. Da kažeš, kabe mi, ne se ni sa kim, ni sa čim, osim sa Allahom dželovala. Doći mom, dželovala, zaklinje se čime god hoće. Mi, ne, samo njime. I ukoliko bi čovjek se nekim drugim zaklinjao i to izdizao, kod nas majka ima posebno pravo, je li tako? Majka, majka, majka, babo. Roditelji imaju posebno pravo, kaba, život, evo čućemo koliko je bitan, međutim time se ne smije zakljnjati. Ukoliko čovjek bude to izdizao, na veći nemo može ga to izvesti zvijere, može prerasti u veliki širk. Allah se zakljnje čime god hoće, međutim pogledamo li Allah je dželvala zakletve, amme džuz je pun toga. Nakon tih zakljetvi dolaze također posebne stvari, zbog čega se Allah zakljenje tako bitnim. Pa kaže ovdje asru tako mi vremena da ukaže na važnost vremena u našim životima. Da nas postakne da što je god moguće, bolje iskoristimo svoj život. Jer naš život je to vrijeme, sastojimo se od određenog broja dana i noći. Kada ode, kako je rekao Hasan al-Basri rahimehullahu tjela, o čovječe, ti si samo određeni broj dana i noći, pa kad god ode jedan, dio, jedan dan, otišao je dio tebe. Da iskoristimo taj svoj život, jer posle njega dolazi drugi život. Nećemo se moći vratiti na ovaj. Nema popravka, nema povratka, pa se Allah dželovala zakonje vremenom, tako mi vremena i šareti nam ukazuje na njegovu važnost. Od osobina ovoga vremena je šta? Da ono brzo prolazi. Vrijeme brzo prolazi. Svjedoci smo. Jesi li osvano ubrzo, eto, akšana. Pogotovo sada. Vrijeme brzo prolazi. Pa makoliko da živiš, ako vrijeme brzo prolazi, tvoj život je kratak. Makoliko da živiš. Ako vrijemo brzo prolazi, tvoj život je kratak. I osnovi sve ono što ima kraje, kratko. Ono što nema kraja, ono što je vječno, to je dugo. A sve ono što ima na kraju kraj, što ima smrt, to je kratko. Prenosi se, pripovijeda se da je melek smrti kada je došao Nuhu, alihi salatu veselam, nam uzme duš Nuh koji je živio hiljadu i više godina. Upitao ga je nakon toliko godina, hiljadu godina, kako si doživio Dunjalog. Kakvim vidiš Dunjalog? Kaže, poput kuće je sa dvoja vrata, na jedna sam ušao, na druga izašao. Na jedna sam ušao, na druga izašao. Vrijeme brzo prolazi. Naš život je kratak. Ne živimo kao ti narodi, a eto vidite kako su i oni doživljavali život. Zato iskoristimo ga što je god moguće više i posvetimo se onim dijelima koje Allah najviše voli i koja najviše vrednuje. Uljepšavimo svoj islam kako kaže Abdullah ibn Omer radi Allahom pa da nam se piše od 10 do sedamstotina puta. Od osobina ovoga vremena da ono što prođe neće se više vratiti. Ono što prođe od vremena, jučerašnji dan, ne može ga niko vratiti. Što prođe ne možemo vratiti. Od osobina ovoga vremena jeste da ja i ti ne vladamo njima. Tim vremenom, tim danima, tim noćima mi ne vladamo. Vlada Allah dželnavala. Ono što je prošlo ne možemo vratiti, a ne znamo hoćemo li dočekati sutra. Zato na nama je da iskoristimo ono u čemu smo sada. Allah nam je dao da iskoristimo ovo u čemu smo sada. Hoćemo li sutra osvanuti pitanje. Ono što je prošlo ne možemo vratiti žaljenje za onim što je prošlo i pokušavanje da se to vrati je samo vremena. To ne možeš vratiti. Sutra hoćeš li doživjeti? Niko to od nas ne zna. Zato iskoristi ono u čemu si sada. Kako kaže Hasan al-Basri, ne govori sutra ću, sutra ću, ne odgađaj, ne govori sutra ću. Ne znaš ti kada ćeš umrijeti i kada ćeš svome gospodaru Allahu dželavala krenuti. Zato ne iskoristimo svoje vrijeme. Ova sura ne odpočinje džaba s vremenom, zatim govori o sigurnoj propasti na sudnjem danu. Allah nam poručuje da iskoristimo vrijeme da ne bismo stradali sutra na drugome svijetu. Zato su došli brojni hadisi Allahov poslanika alihi salacom, brojni savjeti, poruke naših prethodnika Selefu Salih'a kako iskoristiti, kako vrednovati vrijeme Koliko je važno vrijeme i to nisu bile puke riječi, već su takvi bili u praksi. Kako prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi vasallam u vjerodoslimu hadis kod imama Uharije, prema dvijema blagodatima ljudi su posebno nemarni, nevrednuju te blagodati, ne iskoristavaju kako treba zdravlje i slobodno vrijeme. Zdravlje i slobodno vrijeme. Zato kaže Muaz ibn Djebel radijallahu talan najviše zašto će se ljudi obračunavati na sudnjem danu jeste zdravlje i slobodno vrijeme. To što si bio zdrav, a besposlan. Zato ćeš najviše biti pitan. U drugom hadisu također Ibn Abasa radijallahu anhuma kod imama Hakima i šeha Albaniga je ocijenio sahihul džamiju. Kaže poslanik Alihi Salacam neće se pomjeriti stopala ni nijednog groba na sudnjem danu sve dok ne bude bio U stvari to je hadis, iskoristi petero prije negoli dođe drugih petero. Hadis nama poznat. Iskoristi petero prije negoli dođe sigurno drugih petero. Iskoristi svoju mlados prije negoli dođe starost. Iskoristi svoj život prije negoli dođe smrt. Iskoristi svoj imetak prije negoli dođe siromaštvo. Iskoristi svoje zdravlje prije negoli oboliš. Iskoristi svoje slobodno vrijeme prije negoli budeš zauzit. Zatim od Moazajbun Dževela, radijel Allah, ovaj hadis, kod je mama Tirmizije, šeho Bani ga je ocijenio, vjerodostanjem, neće se pomjeriti stopala nijednog groba na sudnjem danu, dok ne bude upitan za četverodog, nedadne odgovor na četiri pitanja, čudno li je naše stanje. Ima studenata, vjerujem. Kada treba izaći na ispite, pripremaju se i sami smo bili takvi, sam sam bio takav, pripremaš se danima, noćima, kahu u crnu piješ, da što manje spavaš, možda još nešto drugo koristiš. Zašto? Ne znaš kakva će biti pitanja. Iako možda ima drugi rok i kasnije. Subhanallah. Mi dobro znamo koja će mu pitanja biti pitanja u sudnjem danu. A ne pripremamo se, ama baš nimalo. Ni slično kako se pripremamo za dunjavčke ispite, iako imaju popravni, drugi rokovi. Na hiretu nema. Znamo što će vam biti pitanje u kaburu. Ko je tvoj gospodar? Ko je tvoj poslanik? Koja je tvoja vjera? Koliko smo se spremili za ova pitanja? Nemojmo misliti da će biti lahko odgovoriti moj gospodare Allah. Poznat vam je podug hadis u kome se spominje kako će doći melek smrti vjerniku, kako nevjerniku, kako licemiru. Kako će uzeti dušu kada se spusti u kabor? Ko će doći vjerniku, licemir u nevjerniku? Koja će pitanja, odnosno ista pitanja, kakvi će biti odgovor jednog, drugog, trećega? Neće moći odgovoriti, licemir, nevjerniku. Ovo će, ha, ljudi su nešto govorili, ha, kažu komentator između ovog ha, ha, da se sjeti. Pa će reći, ljudi su nešto govorili, pa sam govorio ja. Nema. Zato kaže, ha, Omer radijallahu delam brdo imana, kaže, poslaniće, je tako, hoće li pita ta pitanja, kaže, hoće Omere, dobro, ja ću pita tog meleka, znaš ti ko je tvoj gospodar, Omer dobro zna. Omer dobro zna ko je njegov gospodar, znaš ti. Ali, moći će odgovoriti na ova pitanja onaj koji bude živio s tim pitanjima na Dunjaluku. Vi znate, čak i kod nas u Bosni na pojedinim mjestima ima tog cirkusa. Kada ljudi Spuštaju umrlo, u umrlogu, kaboru, komadić popira, cedulju. Uzmeš tu cedulju, pogledaš, kaže ako budeš bio upitan ko ti je gospodar, Allah. A budeš bio upitan ko ti je poslanik, reci Muhammed. Moći će odgovoriti na ova pitanja samo onaj koji se bude pripremao za taj ispit. Zatim evo na sudnjem danu kada budemo proživljeni neće se sa mjesta kada dođe na mahšer sve jedan od nas neće pomjeriti svoja stopala dok ne dadnemo odgovor na četiri pitanja. An umurihi fima ablah. Dok ne bude bio upitan o svome životu u ga je potrošio. O svojoj mladosti fima fna, u svojoj mladosti u je proveo, potrošio također. Dok ne bude bio upitan za imetak, kako ga je stekao i ušto ga je potrošio. Evo, Islam pridaje važnost imetku. Mnogi kažu samo zuhd, zuhd, zuhd i opet ne shvataju zuhd i skromnost ispravno. Kako kažu, ha, ali ja radijallahu talan zuhd je, nije zuhd da ne posjeduješ ništa od imetka, već je zuhd da ništa tebe od imetka ne posjede. To je. Nije zuhd da ti nemaš ništa, već je zuhd da tebe nema niko osim Allah djelala. Kako kažu drugi, Ibrahim ibn Edhem, Edhem i drugi, zuhd je da ti srce bude prazno dunjavu, a ne ruke. Ashabi su umirali, iza njih je ostajalo mnogo imetka, Abdurrahman ibn Auf, koji je imao ogromnu porodicu i ostavio porodici i opet iza njega zlato se komadalo sjekirama. Dolazi Ebu Bekra radijallahu talan i donosi cijeli svoj imetak, kome radijallahu talan donosi pola imetka, Osman radijel Allah, kada je bila bitka na Tebuku, dolazi i tri stotine deva sa punom ratnom opremom. On oprema. Kupuje i oprema. Tada deva, danas jedan ML Mercedes. Daje. Bili i mućni, ali je njihovo srce bilo daleko od Dunjalka, prazno od Dunjalka. To su davali za svoje ahirete. Dolaze Ebu Derdau, radijel Allah, kaže, gdje je kućaš? Kaže, opremam drugu kuću. Gradim drugu kuću na Hiretu. Gradili su kuća. Dok ne bude upitan za imeta kako ga je stekao i ušto ga je potrošio i dok ne bude bio upitan za znanje šta je radio s njim. Znao si šta si je radio, radio s tim znanjem. Također je rekao Allahov poslanika alihi salaf, salam, kako nam prenosi Ebu Hureira radijallahu telan da Allah neće prihvatiti opravdanje. Neće prihvatiti ispriku čovjeka kome Allah dozvolio da doživi 60. godinu a nije prihvatio vjeru, a nije vjednik. Ako bi ga usmrtio nakon 60. godine, nemao pravdanja. Ako bi mu uzeo dušu nakon 60. godine, a on svo to vrijeme lutao daleko od Allaha, neće se imati ničim pravdati. Zatim, kada se vratimo našim prethodnicima, koliko su vrednovali vrijeme, nije ni čudo što su takvi bili. I nije ni čudo što mi ovakvi ne možemo ih nikada, ama baš nikada stignuti. Kaže Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, ni za čim Ibn Mas'ud Abdullah Ibn Mas'ud za ko za čije potkoljenice kaže poslanik alihi sallocam da će biti, a, da biti teže od brda Uhud. A Uhud je koliki? 8 km, km 14 m. 8 km dug, km 14 m visok. Njegove podkoljenice će biti teže od brda Uhud. Za njega je rekao Allaho poslanika salocan, ko želi da uči Kur'an onako kako je objavljen neka ga uči onako kako ga uči Ibn Umi Abde odnosno Ibn Mesud Kaže Ibn Mesud radijal Allaho da znam da neko bolje poznaje Kur'an od mene i da se do njega može doći ja bih išao, ali nema ga Kaže znam gdje je svaki kur'anski ajed gdje je svaka kur'anska sura objavljena Taj Abdullah Ibn Mesud Kaže nizačin više nisam žalio kao za danom koji završi sunce zađe i moj životni vijek se skrati a moja dobra djela u njemu nisu povećala. Nizačin više nisam želio. Ovdje da sada neko izađe pred nas i izvadi onako podebelnog čanika. Izvadi sve iz nogučanika i ovako pred nama podciepa reku bismo ahmak. Lud. A tu kako nam vrijeme prolazi? Mi sada dajemo svoj život da skupimo što je god moguće više. Doće vrijeme kada ćemo davati to što smo skupili samo da živimo još malo. Davat ćemo svoj imetak, davat ćemo novac čovjek da oboli od teške bolesti, prodao bi sve, jedinu kuću, sve iz kuće, sve bi, otišao bi postanar, otišao bi pod šator, zašto? Da živi samo još koji dan. Pa je ti vredniji imetak ili život? Vredniji ti život. Pa koliko žališ za životom, kako ga provodiš? U čemu ga provodiš? Ni za čim više nisam žalio kao za danom koji se završi, sunce zađe, moj životni vijek se skratio, ali moja dobra djela se u njemu nisu nisu povećala. Također je rekao Ibn Mesud, prezirim da vidim čovjeka bezposlena, ne radi ni za svoj dunjalu, ni za svoj ahiret. Ne radi ni za svoj dunjalu, ni za svoj ahiret. Omer Ibn Abdilaziz, Rahimeullahu Teala, kaže... Doista dan i noć rade na tebi. Tvoj životni vijek se smanjuje. Dan, noć, dan, noć. Pa radi ti u njima. Radi ti na njima. Hasan al-Basri, Rahimehullahu teala, kaže Neman jednog dana da osvane, a da ne poviče, o sine Ademov, ja sam novi dan, ja sam novo Allahovo stvorenje, ja sam svjedok tvojim dijelima, pa obskrbi se u meni u ovom danu sa mnogobrojnim dijelima. Ja kada odem više se neće vratiti do sudnjega dana. Također je rekao Hasan al-Basri, o sine Ademo, dan u kojem osvaneš, dan kada se pojavi novi, dođe ti, on je poput gosta tebi. Pa nemoj dozvoliti sebi da ode od tebe taj gost, a da nije zadovoljan tobom. Dan, Svaki novi dan je poput gosta koji ti dođe, pa nemoj dozvoliti da on ode od tebe, a nije zadovoljan s tobom. Isto tako noć. Imam Šafija, Rahimahullahu Teala, rekao je, družio sam se sa Sufijama, pa se nisam od njih okoristio osim dvije rečenice. Kaže Imam Šafija, družio sam se sa Sufijama, pa se od njih nisam okoristio osim dvije rečenice. Kaže Imam Šafiji, Rahimahullahu Teala, okoristio sam se, govorili su vrijeme poput sablje, ako ti ne budeš njega sjekao, ono će tebe sasjeći. Ako ti ne budeš planirao vrijeme i sjekao, u ovom sahatu ću uraditi to, u ovom to, ono će tebe sasjeći sutra na sudnjim danu neminovno. I kaže, ako svoju dušu ne zaposliš istinom, ona će te zaposliti lažim. Ona će te zaposliti neistinom, ona će te zaposliti besposlicom. Sejf Ibnul Jemani, rahimahullahu ta'ala, kaže, od znakova poniženja, od znakova Allahog dželavala okretanja od tebe jeste da te prepusti besposlici. Ibn Al-Qa'im Rahimahullah tjela, ima prelijepe riječi i u istorije opasne. I čini mi se da nema predavanja da ih ne spomenem nakon Kur'ana i Hadisa. I zaslužuju. Prelijepe riječi. Kaže, ukoliko čovjek na Dunjaluku želi da vidi svoje mjesto kod šefa, radi nekoj firmi, pa ukoliko želi da vidi koliko ga poštoje cijeni šef, neka pogleda u šta? Kaže, neka pogleda u dijela, u posao u kojim ga je zaposlio. Radiš u firmi, ako želiš da znaš da li te tvoj šef cijeni, poštuje, koliko te je pogledaj koji ti je posao dao. Neki bezazlen, koji može svako da obavlja, sigurno ti neće dati ako te vrednuje. je Jel' tako? Ako si mu od emaneta, od povjerenja, neće ti dati bilo koji posao, ko može svako, jer pogotovo danas nema emaneta, nestalo je. Kaže, ako neko od vas želi da vidi svoje mjesto kod Allaha, neka pogleda u kojima se bavi. Ako neko želi da pogleda svoje mjesto kod Allaha, na kojem položaju i kod Allaha neka pogleda u svoja dijela, odgovor zadržimo za sebe. Od sabaha, od jutros, evo do ovih trenutaka, šta smo radili. Kakva dijela? To je pokazatelj na kojem smo mjesto kod Allaha. Mogu tebi govoriti, možeš meni govoriti ja ovakav, onakav. Kad se zatvorimo među četiri zida svako od nas zna šta je da nas radio, koja djela. I to mu je pokazatelj jasan kako je njegovo mjesto kod Allaha. Odznakova poniženja Allahovog okretanja jeste da te prepusti bez poslici. Muavija ibn Kurre, rahimehullahu ta'ala, kaže ljudi će se najviše obračunavati jeli, na sudnjem danu za slobodno vrijeme. Kaže Jahja ibn Muazja razi, rahimehullahu ta'ala, gubljenje vremena je teže od smrti. Gubljenje vremena je teže od smrti. Jer te gubljenje vremena odvaja od haka, od istine, dok te smrt odvaja od halka, od ljudi. Ako budeš trošio vrijeme, u besposlice, daleko od vjere, sutra će posebice biti pogubne. Kaže šu'be Rahimehullahu ta'ala, ne sjedite besposleni, jer smrt nije besposlena, smrt ide za vama, traga. Nemoj da sjedite besposleni, smrt doista vas traga. I ovo nisu puke riječi. Kada čitamo kakvi su bili, razum nam staje pitamo se je li moguće doista da su takvi bili na ovoj zemlji na kojoj mi bili ljudi od krvi i mesa kao i mi Omer radijal lahotelan dolazimo u delegacija, dolazimo u posjetu pa došli su u nezgodno vrijeme kada narod spava prije poodne ili posle podne. pa su došli na doma Omerove kuće, ušli u avliju i čekaju pred vratima Omer spava, pa ih Omer vidio izašao, šta čekate? ne trećete dozvolju da uđete pa kaže, pobojali smo se Da ne spavaš, kaže, ako budem spavao po danu, onda ću zapostaviti pravo mojih građana. Halifa Omer, ako budem spavao po danu, zapostavit njihova prava, ako budem spavao po noći, zapostavit pravo gospodara. Allah adjel ovala. Kaže Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullahu ta'ala, za Hamada ibn Salame, velikog učenjaka u hadisu i fiqhu, kaže... Kada bi mu se reklo sutra ćeš umrijeti, on više ne bi znao šta da poveća od dobrih dijela. I slično se prednosi od velikog fakija, također, Ibn Abid Dhiba. Također, Ebu muslim il Havelani, rahimahullahu kaže, kad bi mi se rekao, džahnem je potpaljen, ja ne bi znao šta više od dobrih dijela da povećam. El Khalil ibn Ahmed el Farahidi, učenjak iz arapskog jezika, učenjak iz Kirajeta, iz Teđvida, kaže, najteže mi padaju trenuci kada moram jesti. Najteže mi padaju trenuci kada moram ostaviti knjigu, moram ostaviti kalem kada moram jesti. Ibn Akili, još dalje je otišao. Rahimahullah oteala, poznat učenjak iz arapskog jezika. Kaže, čitam, pišem. Kada više ne mogu pisati, onda uzmem da čitam ne mogu da čitam, spominjem Allaha, ne mogu više ni to, teško mi, onda čitam gledajući, pa ne mogu više ni to, onda odmaram, međutim, ne pustim što bi naši rekli, mozak napašu, već kaže razmišljamo o onome, kada se odmorim što ću zapisati, već imam spremno što ću zapisati. Nisu ni malo odmarali. Zato je to generacija koja se nikada neće dostići. Naši dobri prethodnici, Spominje se da su došli da obiđu svog prijatelja, svoga hababa, ah u teškoj bolesti, pa su ga zatekli kako klanja. Pa kažu, ukorili ga, bolan trebaš da odmaraš. Kaže, uskoro će se moje listovi skupiti, saviti. Uskoro će meleki koji pišu moja dijela, saviti svoje listovi. Gotove. Treba da uradim što je god moguće, što je god moguće više. Zato... Iskoristimo vrijeme. Ovo nemojmo sebi dozvoliti da budu samo onako informacije, da čujemo, da se zadivimo, da ne uzmemo poruke i pouke iz njih. Iskoristimo svoje vrijeme. Vrijeme nam je kako bitno, dragocjeno, da se ne bismo posle kajali. Ljudi će se kajati na mnogo mjesta. Ljudi će se kajati kod svoje smrti. Svako od nas, kada mu dođe melek smrti, od prilike će vidjeti svoju završnicu. Jer melek smrti ne dolazi svima isto, u istom izgledu. Hatta ida ja'ahumul mavtu, kale rabbir ji'un, la'alli a'amelu salihan fima terakt. Kada mu dođe smrt, reći će gospodaru, vrati me da radim dobra djela koja sam ostavljao. Niko od nas ne zna kada će mu smrti doći. Ona ne تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت زدني ماث سوره لوكمان Niko ne zna gdje će umrijeti kada će umrijeti hoćel doživjeti sutra Niko od nas ne zna kada bi nam se reklo kada bi se ona malo vrata zatvorila i reklo, ako prvi izađemo lek smrti ga čeka Niko ne bi zašao hlajali bismo ovdje do sabah dočekali ziključili aha Suština je takva isti smo Tako jeste niko od nas ne zna Možda neko i neće izaći na vrat, umrije. Zašto dakle da takvi ne budemo doista u stvarnosti? Kajaće se ljudi kada budu bačeni u džehennem, humiyastarihun fiha. I oni će pomogaisati, govoriti, vikati gospodaru, izbavi nas iz džehennema. Vrati nas da činimo dobra djela nema. Zato djelovala kaže volasr, tako mi vremena. Pogledajmo koliko je vrijeme bitno kod ljudi, a kamo li kod Allaha جلوالا, zašto se zaklinje vremenom kaže innel insane lefi husr ili tačnije innel insane lefi husrin našim jezikom ne može se baš ovo dočarati u ovoj rečenici Allah kaže doista svaki čovjek će biti u propasti Ova rečenica potvrđena sa mnogo potvrda, sa inne. Oni koji uče arapski jezik ili ga znaju, znaju dakle, da je ova rečenica potvrđena s mnogo čim. Allah potvrđuje da će ljudi stradati na sudnjem danu sigurno, sa inne. inne. Zatim el, u arapskom jeziku je el za isti grak, ovde za sveoguhvatnost. Zatim salamom le, zatim Safi fi, ovde za zatim sa husrin, neodređeno, Dakle sigurno strati Zatim ovo imenska rečenca Zatim odgovor na zakletvu Dakle sigurno će ljudi svi stradati Sigurno će ljudi biti u propast I kaže se Fi husrin Potonuće u propast Očiglednu propast Čehenem Zato je došla sura Tekasur prije A sura Al-Humeze poslije I prije sura Tekasur El-Qarja I prije sura El-Qarja El-Adiyat I prije sure El-Adiyat زلزال سفغور يوج جهنم التكاثر الله سبحانه وتعالى زوشعوا غبر لترون الجحيم ثم لا لا حين اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم في يدك جهنم سيغورن جهنم في يدك جهنم مريم Jel tako, 70. um, 71. Ajtu, wa im minkum illa variduha kane ala rabike hatme maqdija. I neman jednog od dva, sada neće vidjeti jahennem, to je sigurna presuda tvoga gospodara. Thumenu neđir ladine taqavu a ne daru valimine Zatim ćemo bogobojazni, Zatim ćemo bogobojazni spasiti, u njemu ćemo ostaviti da kleće nevjernici. Pa Allah, subhanahu wa ta'ala, u suri ette govori u jahennemu. U suri al pogotovo, kako se prevodi Al-Qarija? mushaf, kod nas stoji smak svijeta. Bilo koje ime da nađemo sudnjeg dana, stoji smak svijeta. Sudnji dan. U Kur'anu se spominje koliko imena sudnjeg dana. 24 imena. I svaki put sudnji dan. Sudnji dan. Sudnji dan. 24 imena. Ne može biti dakle, isto značenje. U Kur'anu se ništa ne spominje tek tako. Svaka od tih 24 imena odslikava određenu situaciju na sudnjem danu i potom je dobila ime. Elkarija, ako bismo otvorili mushaf, stoji smak svijeta. Jeste, prizor na sudnjem danu, ali to je stravičan prizor. Elkarija znači stravičan prizor na sudnjem danu. Strava i užas, tako kažemo. Karala, ne smijemo, razbići stovu. od kojeg se puca je poseban način lupanja, udaranja. Od kojih sve puca? Elkarija, melkarija, stravični prizori. Znaš li ti kakvi su stravični prizori? Muhammede. Ako bi iko znao, trebao bi Muhammed znao. Ne zna ni Muhammed. Zato što nema takvog prizora na Dunjalu kako će biti sutra na drugome svijetu. Zatim Allah džela vala spominje tu, čitajte sura Elkarija. Koji su stravični prizori? Znači ljudi izgledati poput raštrkanih leptirova. Da će planine koje su danas ovako čvrste postojane, sutra biti poput vune, najmanji vjetriće nosi planine. Kada čovjek izađe iz svoga kabura i vidi toliko ljudi, a imam se na koga oslonuti, kada pogleda u planine koje su bile tako čvrste, dvije trećina dole, jedna trećina gore, i kada ih vidi poput vune, onda će izgubiti svaku nadu, onda poseban, dolazi istravičan prizor, a to je koji su najveći stravični prizor na sudnjem danu? A? Kaže, Aisha radijallahu talanha, sjetila sam se džahnama pa sam zaplakala, pa mi vidio poslanika Alihi Salosan i pita, zbog čega plačeš? Kaže, prisjetila sam se džahnamske vatre. Allahu poslaniče, hoćete li se vi tada sjećati svojih porodica? Kaže poslanika Alihi Salosan, tri su mjesta na sudnjem danu gdje niko nikoga se neće sjećati zato je al-Qariya stravičan prizor spomni jedan od njih dijeljenje knjige svako će svakoga zaboraviti samo će iščekivati u koju ruku ćemo dati se knjiga jer od toga ovisi sve posli mizan aw surya al-qariya se spomni mizan al tako faman sa kolez mawazinu fabu fi ishtiradiya wa min khitat mawazinu fa umuhu habia i sirat. Na ta tri mjesta niko nikoga se neće sjećati. Svi će zaboraviti druge. Samo će o sebi. Iščekivati knjigu u koju ruku, iščekivati hoće li prevadnuti dobra dijela ili loša, i iščekivati sirat, kako će preći preko njega. I poznato je da se spomnio hadisu Salman al-Farisija kod imama Hakima Šehalbani i također ga ocjenio vjerodostanim, da će meleki svaki puta reći Subhaneke maa bednake haka i badeti, kad se postavi mizan, pa će upitati gospodaru Čija će dijela prevagnuti danas na ovome danu, dobra dijela prevagnuće, onome, ona kome ja dozvolim, pa će reći nismo te obožavali koliko smo trebali, a meleki se neće ni obračunavati, neće im se vagati dijela, a oni su, nikada Allahu Đele Vala nisu nepokvornosti skazali, kad se postavi sirat, ko će preći preko ovakvog sirata, ha, tanji od vlas kose, tako je došlo vjerodosti na hadisu i vjerujemo više nego što vjerujemo svojim očima, Tako je došlo u hadisu da je tanji od vlasi i kose oštriji od sablje i još postavljen kroz tmine. Nema akrobate koji će to preći. Samo mu'min istinskog imana. Pa će reći ko će gospodaru preći preko ovoga. Kome ja dozvolim. Gospodaru nismo te obožavali koliko treba. To je da mi trebamo preći nemamo dovoljno ibadita. Bojimo se da nemamo ibadita za to. Zato dolaze ove sure, prije sure El Asr i Allah dželovala zakljuje se surome El Asr. Tako mi vremena iskoristite, ovo vas gore čeka. Sigurno stradanje i opet kada bismo se vratili u te sure i pogledali kako se imenuje Djehennem Hutama, je tako, u suri koja dolazi poslije, i sura El Humeze. Zašto je došla sura El Humeze poslije? Zato što se u suri El Humeze spominje najveći razlog stradanja ljudi na sudnjem danu, to je smijavanje s drugima. U suri, Etekathur, Allah Jallavala, kaže da će se vidjeti džehennem i da ćemo biti pitani za najveću blagodat. Najveća blagodat je naš život. Bićemo pitani za sve blagodati, a najveća blagodat jeste naš život, vrijeme koje živimo, iskoristimo ga. Zatim, Allah Jallavala, u suri El-Azharo pojašnjava kako da iskoristimo svoj život. Kaže, sigurni propasti ove propasti koju sam toliko potvrdio i obećao sigurno da će propasti ljudi spasiti se illalavina amenu wa amelu salihat wa tawasul onih koji vjeruju usim onih koji vjeruju vjeruju svojim srcima to obznanjuju svojim jezicima i dijelima dokazuju vjeruju u šta Vjeruju prije svega u šest temelja imana. Ostavimo se predavanja na kojima govorimo o nekim pitanjima, idemo u tačku. Podučimo se ovim pitanjima imana. Oni koji budu vjerovali u šest temelja imana, a kasnije u sve ono što dolazi od Allaha. Ko bude vjerovao Allaha? Kako vjerujemo Allaha? da nas neko pita, vjerujuš u Allaha? Vjerujem. Kako vjerujuš u Allaha? Vjerovanje u Allaha ima svoje temelje. Kako vjerujuš u Allaha? Da vjerujemo u Meleke. Kako vjerujemo u Meleke? Na osnovu čega vjerujemo u Meleke? Pazi, kaže, ili lezina, aminu, sigurno propasti će se spasiti oni koji vjeruju. Oni koji vjeruju ovi šest temelja imana. A želimo se spasti, sigurno i propasti. Kako vjerujemo u Allah? Kako vjerujemo u Melek? Kako vjerujemo u poslanike? Šta znači, šta je dokaz da vjerujemo u poslanike? U što moram vjerovati? Da vjerujem u knjige. Odužit i neću da, da duljim, ali dakle ovo je trebao sve da kažem. Jer bojim se da ima među nama dosta tih koji ne znaju. Kako vjerujem u sudnji dan? U šta moram posebno da vjerujem od šta su to temelji sudnjeg dana da bi vjerovao u sudnji dan? Kako vjerujem Allahu u odredbu? Danas dosta muslimana, praktičara ima problem sa sudbinom. Što meni? Što baš meni? Što nije nekoga drugog? U šta moraš vjerovati da bi ispravno vjerovao u Allahu odredbu? Ovo nisu male stvari, ovo su najbitnije stvari. Predavanja treba posvetiti ovome i stalno obrtati. Koji budu vjerovali u ovih šest temelja. na ispravan način koji budu vjerovali u Allaha, djelvala, da Allah postoji, da Allah istinski gospodar, a istinski gospodar jeste onaj koji stvara, koji sve stvoreno održava, svi stvoreni vlada i sve stvoreno obskrbljuje. Ako ima neko mimo Allaha, djelvala, ove četiri osobine, i on je gospodar, ali nema. Da vjerujemo da Allahu subhanahu wa ta ta'la jedino pripadaju najuzvišenija svojstva i najljepša imena, zato što je on istinski gospodar. I da vjerujemo da izbog zbog toga on jedini dostajan da se obožava Ako neko drugi stvara održava, vlada i obskrbljuje, zaslužuje da se obožava, ali ga nema. Mimo Allaha dželavala jednog jedinog. I tako dalje, kako se vjeruju poslanike, meleke i ostalo. Zatim kaže u dželavala, i koji rade dobra djela. Dobro je, su sad dobra djela od imana? Doći će vam pojedinje u nas, koji kažu, evo, ja sam dokaz da djela nisu od imana. Tako? Možete mikrofon dole. Kaže Đelovala, osim onih koji vjeruju i čine dobra dijela i pozivaju istini i strpljivu se na tome. Kažu, ovo jasan dokaz da dijela nisu od imana. A? Kako odgovoriti? To tako po našem da dijela su od imana? Sasadni dio imana. Nema imana bez dijela. Pa ovdje imam spomenuto opcijenito a zatim dobra dijela su spomenuta posebno, ovo je naš odgovor njima. Oni dokazuju sa ovim ajetom, a u stvari ovaj ajet je protiv njih. Allah je spomenuo iman općenito, a zatim spomenuo dijela posebno, a kada dođe, i to je poznato pravilo, kada dođe spominjanje nečega općenito, a zatim posebno, želi se ukazati na važnost tog posebnog. To je dokaz nama, a nema imana bez dijela. Kao što Allah dželovala u suri Al-Bekare, na 15. stranci spominje Meleke, zatim spominje Meleka Džibrila i Mikaila. Nakon što je spomenuo općenito Meleke, spominje Meleka Džibrila i Mikaila da ukaže na njihovu važnost njih posebno spominje. Pa ovde Allah subhanahu wa ta'la kaže ne možeš imati imana ako nemaš dijela. Neće se spasiti na sudnjem danu, samo ja vjerujem. Ja nikome činim zlo. Ja vjerujem, postoji neka sila. Nemaš ispravnog vjerovanja, nemaš dijela. Čini ne bilo kakva dijela Allah prejasno kaže i koji čine dobra dijela šta je dobro dijelo? ono što je meni tebi dobro ono što se meni tebi svidi ili dobro dijelo ono koje je propisao Allah i koje se čini samo radi njega i koje je činio poslanik Muhammed onako kako je činio Jel tako? da bi dijelo bilo dobro i da bi dijelo bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'la kakva dijela trebamo raditi od sabaha kada planiamo sabah pa dojacije dok ne legnemo kakva djela koja je propisao Allah iskreno samo radi njega kama umiru illa li yabudullaha mukhlasin lahud din inee milo naređeno osim da Allahu iskreno ispovijedaju vjeru kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika leh muslimin reci moj namaz i svi moj obred i moj život i moja smrt samo su Allahu posvećeni on nema sudruga niko drugi ne zasluže, samo Allah I šta je dobro djelo? Ono djelo koje je činio poslanik Muhammed alihi salallahu Allah ga je volan zbog toga posla. Danas brojni muslimani svataju vjeru kako oni hoće, praktikuju vjeru kako oni hoće. Ha? Koji su temelji vjerovanja u poslanika Muhammed alihi salallahu Da bi čovjek ispravno vjerovao poslaniku, al tako kažemo, Ešhedu an la ilaha illa Allah, ve ešhedu an Muhammedan rasulullah. To kažemo. Danas nekoliko puta u namazu, u ikametu, u ezanom Što znači svjedočenim da je Muhammed Allahov poslanik? I ovde na Dunjaluku ne može svjedok biti bilo koj, sa ulice da ga uzmeš za svjedoka, ne može. Već onaj koji je vidio, onaj koji je čuo, onaj koji ima dokaz, kakav imaš dokaz da je Muhammed Allahov poslanik? Kako vjeruješ? Šta je dokaz tvome svjedočenju? Da vjeruješ u sve ono o čemu nas je obavijestio. Sve što se potvrdi vjerodostino, Buharija i muslimi u drugim zbirkama kažu vjerodostino, prihvati on. makako to našim razumima bilo daleko, problem je u nama, ne u objavi, suneti objava. Rekao je je lavala usulun najm, ma yantiqu ani la hawayn huwa illa wahyu yuha'un Muhammed ne govori po svojim prohetim mahirovim starstvima što objavljuje, a on je rekao poslanik Alihi sallam la inni utitu al-kur'ana wa mithluh ma zadd minni yad kur'an ne što slučuje sunnet, sunnet je objava. I kako kažu tabiini da je melek Džibril kao što je dolazio i obnavljao poslanik Muhammed Alihi sallam s njim Kur'an objavljuje obnavljavajući sunnet. Obnavljao je hadise. Onaj što je govori od hadisa To je objava. Pa to što mi ne možemo razumijeti to je do nas, a ne do objave. Haša wa kella. Da prihvatimo sve o čemu nas je obavijestio. Da radimo ono što nam je naredio koliko možemo. Da se ostavimo onoga što je zabranio u cijelosti, u potpunosti. I da ne obožavamo Allaha osim kako ga je On obožavao. To su četiri rukna temelja svjedočenja da je Muhammed Allahov poslanik. Mora se Allah obožavati kako ga je On obožavao. Zbog toga je poslao. Allah ga poslao, 23 godine živio, nema iskušenja da su raniji prethodni poslanici, raniji prethodni poslanici vjerovici na, ilazili na ta iskušenja, a da on nije na svata iskušenja naišao. Da bismo mi opet vjeru praktikovali kako mi hoćemo i zaključivali kako mi hoćemo. Ne. Dakle, dobro dijelo jeste dijelo koje je propisao Allah koji se radi samo radi njega Allaha i koji činio kako je činio poslanik Muhammed alihi sallallahu alajhi traži se od nas ako želimo da se spasimo sutra na sudnjem danu. Wattawasaw bil hak, tako mnogi pogrešno uče. Mnogi uče ovu suru wattawasaw saubil hak wattawasaw bis sabr, tako? Tako? Illa allazina amanu wa amilus salihat wattawasaw bil hak wattawasaw bis sabr. značenje wa tawasaw. Glagol je tawasaw međusobno savjetu jedni drugije. Wa tawasaw bis sabr. Ana wa Ili kako rekao na početku inna al tayna hm? Tako. uče tako. Inna al tayna kelkeuser mi smo dali nešto slično Kevseru kome. Kad tako pročiš. A kada kažeš al taynake tebi smo dali o Muhammede el Kevser ima neke druge greške u učenju. I koji jedni drugima oporučuju istinu, koji jedni drugima oporučuju istinu, najveća istina jeste iman, najveća istina da ne može biti iman bez dijela. I pogledajmo ovdje, nije u prvom i drugom slučaju došlo međusobno se savjetuju već samo kod nošenja istine i pozivanju istine i kod strpljenja i koji jedni drugima oporučuju strpljenje dokaz kako kaže šejh sadi da istinu nije lahko nositi pogotovo u vremenima iskušenja da je potrebam drugoga da ga drugi savjetuju da se s drugim potpomaže u nošenju istine i koji jednim drugima oporučuju strpljenje dakle moramo biti strpljivi na imanu na činjenju dobrih dijela na ovakav način posvetimo se, tražimo, učimo ovo su bitna pitanja, da bismo se spasili sutra sigurnog stradanjem sudnjem danu koja dijela da radim zapitaj se od sabaha do jacije, ovo što radim jeli to propisao Allah Jeli je li to radio poslanik Ali je jeli to posebno ovo ovaj je pitanje zasebno za sebe, je li to iskreno radi Allah ovo je zavitere. Je li to iskreno radi Allah? Pozabavimo se, imaju dijela koja Allah najviše voli, imaju dijela koja su najteža na vagi, postavi sebi prioritete, ako hoćeš da svoje vrijeme u životu na dunjavku iskoristiš kako treba, moraš imati jasan cilj, moraš shvatiti vrijednost vremena, imati jasan cilj, ovo ti jasan cilj da se spasiš. Naši pretudnici su govorili, zaboravili smo, kada bismo čitali ajete koji govore o djehennemu, zaboravili bismo da tražimo od Allaha džennet. Samo bismo tražili da se spasimo džennema. Nismo o džennetu uopšte razmišljali. Najveća briga da se spasiš džennem. Čitaj, hlupama je koji spali sve odjedan put. Hlupama je koji dolazi do ljudskih srca. Nama je poznato, je tako, na Dunjalku? Kada umre srce gotove, umire čovjek. Čehenem će dolaziti do srca i čovjek će osjećati nesnosnu bol ali nema smrti. Nema umrijeti. Čitaj pred kraj Surijel Humeze da će to biti naru lohi el muqade, koja će biti zapaljena, potpaljena, koja će biti stubojima zasvođena, zatvorena i još stubojima zasvođena. Nema izaći nikako. I brojni drugi opisi. Ovo nam je najveća briga. Zato postavi sebi jasnan cilj, postavi sebi program, postavi sebi prioritete, budi čvrst, odlučan, nemoj da se kolebaš, nemoj da se vraćaš. Ispred tebe je džahnem. Ne dozvoli drugima da ti upadaju u tvoj život. Sutra niko neće zauzimati se za tebe, da ti se imalo olakša. Sebi postavi cilj i ne dozvoljavaj nikome da ti u tvoj program uskači ostavi se nemara, ostavi se od gađanja, već danas nisi klanjao juče, jučerašnji dan ne možeš vratiti, juče se nisi pokrila, jučerašnji dan ne možeš vratiti, hoćeš li sutra, ne odkađaj sutra, kažu naši prethodnici, jedan od najboljih i blisojih vojnika je sutra, jedan od najboljih i blisojih vojnika je sutra, sutra ću, sutra ću. ko ti garantuje da ćeš da živjeti sutra? Nisi klanjao juče, Sutra, hoćeš li doživjeti? Klanjaj danas, padni Allahu na seždu, iznesi svoje probleme, Allahu Đalla Vala. Nisi se pokrla juče, stala pred svoga gospodara. Sad, sutra, pitanje hoćeš dočekati. Nisi bio lijepog ponašanja, nisi bio koristan član zajednici. Juče, sutra, hoćeš doživjeti pitanje. Sad budi, iskoristi, budi daleko od nemara. Jer Allah Đalla Vala govori da su najgora stvorenja oni koji su nemarni. Lahum kulubun lajavkahune biha. Walahum ayunun la yusiruna biha walahum azanun la yasmauna biha ulayka kal an'am bal hum adall ulayka hum ulghafilun. Wanesu Poputstoke, čak Igori, imaju srca ne razmišljaju njima, imaju oči ima ne gledaju njima, imaju uši ne slušaju njima. stoke i gori, to su nemarni. Oni koji su nemarni. Oni malaha džalla vealla da svati vrijednost vremena koji živimo. Šta s njime možemo dobiti i što s njime možemo izgubiti? Da se ugledamo koliko toliko na naše prethodnike, koliko su oni cijenili, vrednovali vrijeme. Da se potrudimo da u ovom životu na dunjaluku uđemo u džennet, dunjalučki džennet. Kako kaže šeho Islam ibn Taimija, rahimahullahu teala, onaj koji ne uđe u džennet na dunjaluku, neka zna da neće uđeni u džennet na ahiretu. Čennet na dunjavu koje spoznaja Allaha, ljubav prema Allahu i pokornost Allahu. Kako se pokoravati? Prije svega iman, zatim mnogobrojna dobra dijela koja su Allahu najdraža, zatim pozivanje istini. Najveći dokaz da vjeruješ u Allaha i da si pokoran Allahu jeste da pozivaš druge. Brojni dokaz je ovdje, ali nemam kad. Primjer onih koji praktikuju vjeru, koji znaju praktikuju i primjer onih koji ne praktikuju je poput naroda koji zaplove morem, nalađi, pa jedni su gore, drugi su dole, oni koji ne praktikuju vjeru su dole, pa kad god ožednu idu i traže vode od ovih gore, traže vode od ovih gore, pa jedan put kažu, a što stalno idemo gore, što ne bismo sebi provrtili, pa da imamo vode kad god hoćemo, kaže poslanik Alihi Salozom. Hrdiš kod Buhari, kod muslima, od Numana ibn Bešira, ako gore... To jeste oni koji praktikuju, oni koji vjeruju i koji je, čine dobra djela. Ako puste ovima dole da rade što god hoće, svi će potonuti. Kod nas narod kaže u suhoj, sirovo gori. Sve će izgoriti. Niko neće biti pravi vjednik dok svome bratu ne bude želio ono što želi i sebi. A ono što želi i sebi jeste da budeš u vjeri, da budeš postojan čvrst da umreš na tome. To moramo željeti i drugima, moramo pozivati. Inače će Allah dželvala sa uništenjem početi prvo od nas kako stoji u hadisu kod ima Mohameda, onaj koji je bio međunarodom, nikada se nije namrštio na zlo koje je